Рай на землі. Сара Морган. Розділ перший. Що в біса вона тут робить? Гелікоптер почав знижуватися і вже майже торкався верхівок дерев. У Грейс неприємно стиснуло в грудях, і вона втиснулася в сидіння. Внизу простягалися тисячі акрів буйного тропічного лісу. Крони дерев утворювали щільний зелений покрив, що приховував від очей екзотичні таємниці бразильської сельви. В інший час Грейс була б зачарована вражаючою красою цієї місцевості. Але зараз не могла думати ні про що, окрім майбутньої зустрічі. Навіщо вона віддає себе на милість людині, яка, очевидно, навіть не знає, що таке співчуття? Рафаель Кордейро могутній, блискучий, небезпечний. Їй спадало на думку безліч слів, що характеризували цього чоловіка, і жодне з них не було заспокійливим. Маючи необмежений вплив, Кордеро був справжнім фінансовим генієм. Преса навіть охрестила його ходячим комп'ютером, і це не вищеувало нічого доброго, похмуро подумала Грейс. Раптом зарості розступилися, її здивованому погляду Відкрилася річка, що виривалася бурхливим потоком із глибокої ущелини, розбиваючись об скелі білою піною. "Якщо в нього є нерухомість у всіх куточках світу, то чому він живе тут?" запитала Грейс пілота. "Бо надто цінує свою самотність", відповів той, не дивлячись на неї. Це цілком відповідало тому, що вона про нього чула: безжальний, бездушний, непохитний Грейс могла б продовжувати цей невтішний список безкінечно. Попри те, що Рафаель Кордейро ніколи не давав інтерв'ю, інформації про нього завжди було більш ніж достатньо Містер Кордейро самотній? Так, але на брак жіночої уваги не скаржиться його репутація поганого хлопця недоступність притягує жінок, плюс гроші й влада. Вони відчувають це на відстані. Пілот глянув на неї. «Ви не схожі на його звичний тип». Його звичний тип?» При думці, що її прийняли за чергову подружку мільярдера, Грейс ледь стримала сміх. «У мене зустрічі з містером Кордейро. Його компанія інвестувала розвиток мого бізнесу. Кордейро називають ангелом бізнесменів, але... Гадаю, ви це добре знаєте, раз працюєте на нього». Гангел. пілот розсміявся. Рафаель Кордейро, Гангел. Це просто вислів, який означає, що він вкладає гроші в розвиток невеликих компаній, які його цікавлять, у тому числі, і її компанії донедавна, у Грейс знову стиснула підложечкою, і вона погладила свій портфель, намагаючи заспокоїтися. Не знаю, як йому вдається заробляти стільки грошей, але одне знає напевно. Пілот натиснув на важіль і вп'явся поглядом у горизонт. Ця людина точно не ангел. Не дозволяючи йому її залякати, Грейс випрямила плечі. Я не вірю тому, що про нього пишуть у газетах. О, не сумніваюся. На суворому, обвітреному обличчі пілота з'явилася співчутлива усмішка. «Інакше вас би тут зараз не було. Бачу, ви смілива жінка і знаєте, чого хочете. Це допоможе вам у джунглях. Що страшного може бути в діловій зустрічі?» «Ну, це залежить від того, з ким ви зустрічаєтеся. І де?» «Небагато людей наважилися б зайти в лігво до Вовка. Пілот пересунув кілька важелів, і гелікоптер, опилившись над зеленою долиною, почав знижуватися. Відчуваючи незрозумілу тривогу, Грейс заплющила очі і намагалася стримати нападну доти. Упевнена містер Кордейро цілком розсудлива людина. «Справді? Тоді ви явно ніколи з ним не зустрічалися. Тримайтеся міцніше, ми йдемо вниз». Грейс тривожно глянула на пілота. Ну, дото і страх перед зустрічю з Рафаелем Кордейро миттєво витіснив інший страх. «Що це означає? Ми приземляємося чи падаємо?» Але чоловік не відповів. Грейс злякалася, що вони прориватимуться крізь дерева, але в останню мить попереду з'явився невеликий майданчик, і гелікоптер повільно опустився на нього. Отже, жодної катастрофи – Грейс мляво усміхнулася і нарешті видихнула. «А я вже собі такого не придумувала!» «Якщо ви збираєтеся зустрітися з містером Кордейро, катастрофа неминуча!» Пілот опустив перемикач. Я бачив дорослих чоловіків, які виходили від нього в сльозах через п'ять хвилин. «Послухайте мою пораду. Наполягайте на своєму. Бос не терпить сантиментів». Ласкаво просимо до бразильської сельви, містекер, однієї з найнебезпечніших екосистем на планеті. Ви мене залишаєте? Тут? Посеред цієї хащі? Повернувши голову, Грейс лише тепер помітила будинок зі скла і дерева, який настільки зливався з довкіллям, що його важко було розгледіти неозброєним оком. Нічого собі. Вона подивилася на дерев'яні підвісні містки, що здіймалися над рівнем лісу. Це неймовірно! Рафаель Кордейро-Ангел Усміхнувшись, пілот витер рукавом під іщева. Виходьте і пригніться, щоб вас не зачепили лопаті гвинта. Я лечу до Ріо за посилкою, а потім повертаюся до Сан-Паулу. Грейс продовжувала сидіти, ніби приклеєна до крісла, не бажаючи обривати останні зв'язок із цивілізацією. «Ви не почекаєте мене?» Кордей розказав, що в мене буде лише десять хвилин. Було б зглуздо долати такий довгий шлях заради якихось десяти хвилин, але хіба в неї був вибір? Альтернативою було здатися, а Грейс не звикла до поразок. Вона лише сподівалася, що Кордейро приділить їй більше часу. Десяти хвилин їй точно не вистачить, щоб пояснити ситуацію, в якій вона опинилася. Якщо від вас щось залишиться після зустрічі, я повернуся за вами. Йдіть крайнім лівим містком і нікуди не звертайте. Це джунглі, а не парк розваг. Стережіться всілякої живності. Живності? Гресь була надто схвильована майбутньою зустрічю, щоб думати про місцеву фауну. Тонкі промені пробивалися крізь густі крони, їй здавалося, що все навколо рухається, мов, у коледоскопі. «Ви маєте на увазі комах?» Пілот усміхнувся. «За останніми підрахунками, тут мешкає понад дві тисячі видів. І це лише ті, про які ми знаємо». Намагаючись не думати про небезпечних істот, якими кишіли джунглі, Грейс розгадала спідниці на колінах і пошкодувала, що не вдягла штани. А змії тут водяться? Звісно. Побачивши її туфлі на підборах, він усміхнувся ще ширше. А ще мурахоїди, ягуари і... Думаю, цього достатньо. Перебила його Грейс, натянуто усміхаючись. Упевнена, містер Кордейро не став би тут жити, якби тут було так небезпечно. Закинувши голову, пілот голосно розраготався. Очевидно, ви зовсім його не знаєте. Мій бос обрав це місце саме через його небезпечність, Лялечко. Він справжній любитель гострих відчуттів. Лялечко? Цього зневажливого звертання Грейс було достатньо, щоб забути про свій страх. Її постійно опікали і недооцінювали, а Грейс робила все, щоб довести іншим, що вона цього варта. І це їй вдавалося? Досі. Зараз вона боялася втратити все, що дісталося їй такою важкою працею. Можливо, це буде найважливіша битва в її житті, але Грейс збиралася перемогти. А для цього потрібно забути про те, що вона була не найкращою кандидатурою для обговорення фінансових питань, із людиною, чий мозок працював як комп'ютер. Забути про все, окрім наслідків можливої поразки. І про те, що люди, які залежать від неї, втратять роботу, якщо вона зазнає невдачі. Рафель Кордейро може вимагати назад свою позику, і тоді все буде скінчено. Волога спека огортала дівчину, мов щільний задушливий плащ, і вона, відкинувши щола пасмо волосся, Підняла голову і втупилася в верхівки дерев, що вражали своєю висотою. Цей первозданний райський куточок змушував забути про існування таких міст, як Лондон і Ріо-де-Жанейро. Невже він не боїться тут жити? Кордейра? Живуче Жуйку, пілот похмуро всміхнувся. Він нічого не боїться. Вибравшись із гелікоптера, Грейс помітила, що в неї тремтять коліна. У цей момент вона не знала, чого боїться більше: джунглів чи Рафаеля Кордейо. У світі, де всі одержимі відомістю та підтриманням іміджу, цей чоловік, який зневажав обидві речі, відмовлявся говорити про власну персону. Він не потребував реклами, бо інші чудово робили це за нього. Газети рясніли знімками фігуристих блондинок, які за солідну винагороду погоджувалися розповісти все Так весь світ дізнався про його безжальну гонитву за грошима, спроможність як коханця та небажання пов'язувати себе узами шлюбу Одного разу він усе ж таки одружився, і його розлучення з красуною дружиною через три місяці після весілля обговорювали в пресі довше, ніж тривав цей шлюб Кордейро повідомив дружині про розрив їхніх стосунків електронним листом. Ще до розмови з ним Грейс зрозуміла, що Рафаель Кордейро належить до типу чоловіків, які ніколи її не приваблювали. «Вона не дивитиметься на нього», – вирішила Грейс. «Уявить, що перебуває у затишній вітальні у себе вдома і розмовляє з церкалом, як робила завжди, коли репетирувала промову для важливої презентації». До горла знову підступила нудота, і цього разу це було пов'язано не з польотом, а з минулим Крейс. У такі вирішальні моменти, як зараз, з погоди накочувалися на неї гігантською хвилею, загрожуючи поглинути цілком. Це остання спроба. І вона не має права її провалити. Надто багато поставлено на карту. У неї немає причин боятися Рафаеля Кордеро. Запевнила себе дівчина, ступивши на дерев'яний місток. Його особисте життя її не стосується. Це ділова зустріч, і які б чутки не ходили про цього чоловіка, він передусім бізнесмен. Коли вона покаже йому свої плани щодо збільшення прибутку, він погодиться їй допомогти. Через тропічну спеку костюм прилип до тіла, і раптом Грейс усвідомила, як погано підготувалася до зустрічі з цією людиною. Навіть Одяг спричиняв дискомфорт. Нахилившись, щоб витягнути тонкий підбор, що застряг у щілині між дошками, Грейс пошкодувала, що не повторила в голові всі розрахунки, поки сиділа в гелікоптері. Але хіба це щось змінило? За допомогою батька вона вивчила їх на пам'ять. Витягнувши підбор, вона підняла портфель і випрямилася. І побачила його. Він стояв просто перед нею, значний і небезпечний, мов хижий мешканець джунглів, готовий кинутися на свою жертву, його погляд був настороженим. Грейс виявилася неготовою до того впливу, який справив на неї цей чоловік у неї перехопило подих. Гелікоптер, Сельва і всі її проблеми відійшли на задній план. Знаючи про його погану репутацію, Грейс уявляла його зовсім іншим тому кілька секунд лише дивилася на нього широко розплющеними очима, так, як, мабуть, дивилися сотні жінок до неї. Його погляд пронизував Грейс наскрізь, мов смертельна зброя, і її тіло раптом стало ватяним, а по венах повільно розливалося густе, мов патока, тепло. Містекер. Текер?» Від різкого звуку його глибокого низького голосу чари розвіялися, і Грейс здригнулася. Її план зберігати спокій і зосередитися на справах виявився неспроможним. Від цього чоловіка зовнішністю кінозірки було неможливо відірвати очей. Грейс довелося нагадати собі, що його вважають черствим і бажальним, На її думку, поєднання цих якостей було не найкращим. Дивлячись у його глибоко посаджені цинічні очі, вона дійшла висновку, що вони лякають її більше – ніж усі небезпеки джунглів в разом узяті, пілот казав правду цей чоловік був далеко не ангелом. Навіть не маючи великого статку, Рафаель Кордеро все одно приваблював би жінок. Його густе синювате чорне волосся було зачесене назад, відкриваючи красиве, ніби висічене з камені обличчя. Золотавий відблиск бронзової шкіри видавав бразильське походження. М'яка тканина сорочки облягала широкі, мускулисті плечі. Його обличчя залишалося непроникним, на губах не було усмішки, очі були задумливими і настороженими. Він не виявив жодного натяку на дружелюбність, і її захотілося втекти назад і застрибнути в гелікоптер, що відлітав. Якби Грейс не знала напевно, то подумала б, що чимось розрятувала Рафаеля. Але це було неможливо. Вони жодного разу не зустрічалися раніше. Його ворожість була рисою характеру. Він не любив спілкуватися з людьми і, очевидно, не збирався робити для неї виняток. «Це не має значення», – твердо сказала собі Крейс. «Їй просто потрібно, що він погодився відтермінувати повернення позики». Дівчина зробила останні кілька кроків і зупинилася поруч із ними. «Рада з вами познайомитися, містер Кордейро!» Його губи стиснулися, очі недовірливо блиснули. «Це не візит вічливості, не дитяча гра, міс Текер. Я не збираюся бути з вами люб'язним і не чекаю від вас того самого. Обмін люб'язностями та порожні розмови залиште при собі. Мене не цікавить ні погода, ні як минула ваша подорож. Якщо ви вважаєте такий підхід образливим, «Вам краще поїхати просто зараз!» «І вам також добрий день!» – подумала Грейс, намагаючись приховати, зростаюче невдоволення. Дивлячись у ці безжальні темні очі, вона справді захотіла забратися звідси. Однак гелікоптер уже злетів у повітря, а причина її візиту й досі лежала в портфелі. «Я можу навести цифри і факти!» Поспішно сказала вона, сподіваючись, що він не помічає, як у неї тремтять коліна. Усі документи в мене із собою, вони допоможуть вам ухвалити рішення. Я вже ухвалив рішення. Моя відповідь ні. Вона помітила, як на його щоці вкритій темною щетиною смикнулися м'язи. Але ви навіть не поговорили зі мною. Грейс витерла об спідницю вологу долоню. Сподіваюся, що коли я вам усе поясню, ви передумаєте. Але чому я маю це зробити?» Її охопила незручність. «Я подумала, що побачивши бухгалтерські звіти, дізнавшись про наші плани, ви можете змінити свої рішення». Грейс подивилася на Рафаеля, бажаючи побачити його реакцію, і переконатися, що вона не дарма витратила час, приїхавши сюди. Але Рафаель Кордейро нічого не відповів, жодного натяку на схвалення, жодної надії, він просто спостерігав за нею. Раптом у неї за спиною пролунав пронизливий крик, а потім звук, схожий на сміх божевільного. Грейс обернулася і втупилася в зарості, що їх оточували. Тепер, коли гелікоптер відлетів, вона чітко чула безперервні звуки джунглів, вереск, крики щебетання і пів птахів, І здавалося, ніби ліс був живий. «Схоже, там когось убили». Усміхаючись, вона подивилася на нього в надії встановити емоційний контакт. і спіткнулося у першу ж перешкоду. Жодного контакту не вийшло. Кордейро навіть не усміхнувся у відповідь. Зрозуміти, що він думає, було неможливо. Його обличчя, як і раніше, залишалося непроникним. «Боїтеся джунглів, містекер. Його тон був далекий від схвального. Чи нервуєте з іншої причини? Ха, у неї було стільки причин для цього, що вона не знала, з якої почати. Але Рафаель Кордеро точно не підходив на роль довірної особи. Тому Грейс змусила себе забути про ягуарів, змії і дві тисячі видів комах. Я не нервую? Невже? Примружившись, він кілька секунд вивчав їх. «Тоді дозвольте пояснити вам детальніше, як вести зі мною справи. Не марнуйте мій час і не обманюйте мене. Ці дві речі мене дратують, а коли я роздратований, я ніколи не кажу «так».» І що тільки жінки в ньому знаходять? Рафеля вкривала міцна броня цинізму, яка не дозволяла до нього достукатися. Очі блищали від нетерпіння, яке він навіть не намагався приховати за маскою елементарної вічливості. «Я не брешу вам?» – заявила Грейс. «Я ніколи нікому не брешу». Але ж вона не була до кінця чесною з ним. Чи не так? Позичивши у нього гроші, вона нічого не розповіла про себе. Відчуваючи незручність і провину, Грейс нагадала собі, що за контрактом цього й не вимагалося. Події її особистого життя ніяк не впливали на її здатність керувати компанією, і все ж вона відчувала, які її щоки заливає рум'янець. На обличчі чоловіка з'явилася подоба усмішки. Очевидно, він помітив, що вона почервоніла, і вирішив за першої ж нагоди обернути це проти неї. Ви жінка, містекер. Брехня й обман у вас у крові, і з цим нічого не вдієш. «Мені залишається лише сподіватися, що в моїй присутності ви спробуєте подолати в собі те, що стало вашою другою натурою впродовж тисячолітній еволюції». Відчинивши двері, він відійшов у бік, щоб пропустити її вперед. Кілька секунд Грейс нерухомо стояла і дивилася на нього. «Не намагайтеся мене залякати, містере Кордейро. Її голос трохи тремтів, але вона змусила себе продовжити. «Мої справи йдуть погано, і я знаю, нам є, що обговорити». «Я вас залякую?» Грейс так і кортіло сказати, що він лякає всіх, з ким зустрічається. «Думаю, ви могли б хоча б спробувати бути трохи привітнішими». «Привітнішим?» У його голосі прозвучала насмішка. Ви хочете, щоб я був із вами привітним? Вона витримала його пильний погляд. Я просто не розумію, чому ділова зустріч має бути холодною і безособовою. Графій Кордеро наблизився до неї, вона інстинктивно зробила крок назад. Ви хочете особистих стосунків зі мною, містекер? Їхні погляди зустрілися, і вологе повітря стало задушливим. Наскільки особистих? Він підійшов ще ближче, і в неї перехопило подих. Він не торкався її, але її тіло реагувало на його присутність так, ніби вона всі свої 23 роки спала, а потім раптово прокинулася. Я лише намагаюся сказати, що від ділових зустрічей теж можна отримувати задоволення. Гм, таке ставлення до справі пояснює нинішній стан вашого бізнесу. Грейс хотіла відповісти на його невтішний коментар, але Кордейро не давав їй такої можливості. Він зайшов у відчинені двері, і вона була змушена піти за ним. Не дивно, що дружина його покинула, подумала Грейс, обережно зачиняючи двері за собою, за якими залишилися джунглі. Чи він став таким зрозумілим і цинічним саме через те, що його покинула дружина? Розмірковуючи над цим, дівчина озирнулася і з подивом виявила, що майже не покинула джунглі, вони були частиною будинку. Її увагу привернули величезні екзотичні рослини, що надавали інтер'єру незвичайного вигляду. За скляною стіною був ліс. Таким чином, інтер'єр і екстер'єр перебували в повній гармонії. Іншим разом вона неодмінно висловила б своє захоплення. Але, судячи з вигляду Рафаеля Кордейро, її думка його зовсім не цікавила. Навіть не намагаючись узяти на себе роль гостинного господаря, він провів її до просторої кімнати з великим круглим столом, на якому стояв комп'ютер останньої моделі з величезним монітором. Два телефони, що дзвонили, одразу змовкли, ніби їх хтось вимкнув. Сідайте, сказав Кордира. Техніка, подумала Грейс, розглядаючи телефони, отже, він не такий уже й самотній, як стається. Сівши на найближчий стілець, Грейс із благовійним трепетом озирнулася довкола. Крізь шестекутні скляні панелі до кімнати зазирала соковита зелень джунглів. Це дивовижно, прошепотіла дівчина, захоплена незвичною обстановкою. Таке відчуття, ніби я сиджу в оранжереї посеред лісу. Її погляд упав на кущ, гілки якого раптом заворушилися. Тварини підходять близько до будинку? Вони знають, що ви тут? Хижаки завжди відчувають свою жертву, містекер. Протягнув Рафаель Кордей з помітним акцентом. Відкинувшись на спинку крісла, він нетерпляче підняв брови. «Я погодився дати вам десять хвилин. Час пішов. Я зайнята людина і ніколи не жартую, коли йдеться про справи». Було очевидно, що він не збирався виявляти до неї поблажливість. Приголомшена його байдужістю, Грейс не одразу змогла зібратися з думками. «Добре. Вам відомо, для чого я сюди приїхала? П'ять років тому ваша компанія позичила мені гроші для відкриття власної справи». Зараз ви хочете забрати їх назад. Не витрачайте час на констатацію очевидних фактів, порадив їй Кордейро, красномовно поглянувши на годинник. У вас залишилося 9 хвилин. Грейс охопила паніка. Цей чоловік був абсолютно невразливим. Мій бізнес, магія для мене величезне значення. Він для мене усе. Вона одразу пошкодувала про своє імпульсивне зізнання. Яке йому діло до цього. Судячи з того, як Рафалі Кордейро несхвально насупився, він теж так вважав. Мене цікавлять лише цифри й факти. Залишилося вісім хвилин. Почервонівши, вона змусила себе продовжити. Жодних емоцій, Грейс, жодних емоцій. Як вам відомо, за допомогою ваших інвестицій я відкрила мережу кав'ярень, але це не звичайні кав'ярні. Вона поклала руки на коліна, щоб він не бачив, як вони тремтять. Наші клієнти отримують із кожним ковтком кави ковток Бразилії. І що включає в себе поняття ковток Бразилії, містекер? Недовірливо протягнув він, і Грейс прикусила нижню губу. Вона не дозволить йому себе слікати. Кав'ярні були її дітищем, і вона має відповіді на всі запитання, що їх стосуються. Наші відвідувачі отримують набагато більше, ніж дозу кофеїну. Сидячи в нас за ланчем, вони переносяться до Бразилії. Завдяки вашим початковим вкладенням, ми відкрили 20 кав'ярень по всьому Лондону і готові до розширення. Але якщо ви позбавите нас своєї підтримки...» Грейс замовкла не в змозі просто сидіти навпроти нього і дивитися на його красиве обличчя. «Ви не заперечуєте, якщо я стоятиму?» Оскільки в мене не так багато часу, я маю почуватися комфортно, інакше нічого не вийде. Він окинув її з голови до ніг скептичним поглядом. Чесно кажучи, я здивований, що ви взагалі можете стояти, не те, що ходити. Бачу, ви ретельно підбирали взуття до поїздки в джунглі. Зібравшись із духом, Грейс не дозволила себе спентежити. «Це ділова зустріч містера Кордейро», – сказала вона. «Тому я вдяглася відповідно. Не думаю, що ви сприйняли б мене серйозно, якби я прийшла в джинсах». Гордість не дозволила їй зізнатися, що костюм і туфлі були куплені спеціально для цієї зустрічі. Раптом Грейс відчула себе повною дурепою Як вона могла подумати, що її вибір одягу має значення для такої людини, як Рафаель Кордейро? Він пильно дивився на неї. «Ви хочете сказати, що думали, ніби пара туфель на високих підборах змусить мене змінити рішення?» Його голос був м'яким і вкрадливим. «Ви прийняли мене не за того, містекер. Я не змішую бізнес і свої стосунки з жінками». Він зустрівся з нею поглядом, і вона замерла. Її тіло ніби розтануло, внизу живота розлилося дивне незнайоме тепло. Перед внутрішнім зором Грейс постала видіння. Рафаель Кордері лежить оголений на шовкових простирадлах поруч із втомленою, але задоволеною красунею. Це збудило її, вона на мить відвернулася, втупившись у вікно на соковиту зелень. Містекер. Текер?» Різкий оклик Кордері розмусив її здригнутися – Грейс у розпачі подивилася на нього, ненавидячи себе за те, що хоче відчути дотик його довгих засмаглих пальців на своїй шкірі. Що з нею відбувається? Рафель Кордейро явно не збирався йти на поступки. У ньому не було нічого людяного. Гресь відчула, як її впевненість тане. Неї почало опановувати знайоме відчуття паніки, і вона, вп'явшись нігтями в долоні, знову відвернулася. «Ти зможеш це зробити, Грейс!» – відчайдушно сказала вона сама собі. «Тобі не потрібна його поблажливість!» Взявши себе в руки, Грейс сказала. «Я вдягла туфлі на підборах, бо вони пасують до костюма, а ви винні мені ще хвилину!» Кордеро відкинувся на спинку крісла і примружився. «Справді?» Так бо саме стільки часу ви самі витратили на обговорення жіночого одягу. Після цього запала довга напружена тиша. Нарешті він, нахиливши голову, промовив. «У вас і далі є вісім хвилин». Грейс з полегшенням зітхнула. «Добре, я хочу від вас лише одного – дати мені можливість надати вам факти. Я приїхала сюди, щоб змусити вас передумати». Його погляд був бажальним і заважав і зосередитися. Повітря між ними було напружене до межі. Цікаво, він теж це відчував. Я вже казав вам, що не змінюю своїх рішень. Ви також казали, що хочете фактів. Її серце билося так сильно, що він, мабуть, чув цей стукіт. Грей знала, що програє. Вона вдавала впевненість, але під його колючим поглядом у неї тремтіли руки й ноги, а потрібні слова не приходили на думку. Рафей Кордеро, без сумніву, бачив, як діє на неї, бо його губи розтягнулися в солодкаво іронічній усмішці. Нервуєте, містекер? Звісно, нервую. Вона розвела руками в жесті, що виражав прохання про поблажливість. У цих обставинах це природно. Ви так не вважаєте? Абсолютно У його голосі, як і в погляді, не було жодної краплі співчуття На вашому місці я б використав будь-яку хитрість, щоб спробувати врятуватися Зокрема, високі підбори, невинну усмішку і блискуче волосся Не розумію, на що ви натякаєте Чи зрозумів він, наскільки їй незручно в туфлях на підборах? Чи здогадається, що вона намагалася справити на нього враження? Я кажу, що вашому бізнесу загрожує серйозна небезпека, містекер. І я єдиний, хто може його врятувати. Я не звинувачую вас у тих хитрощах, до яких ви вдаєтеся, щоб мене переконати. Але мушу зазначити, це нічого не змінює. Я не зміню свого рішення, доки ви не переконаєте мене, що заслуговуєте на мою допомогу?» Від його безжальних слів у неї всередині все обірвалося. «Як ви можете так говорити? Як можете бути таким байдужим?» Вона забула про своє рішення стримувати емоції. «Ідеться не лише про мене. Якщо кав'ярні закриють, багато людей втратять роботу. А вас турбує добробут ваших працівників, чи не так?» Його насмішкуватий тон лише посилив її ніяковість, чому їй здавалося, що за кожним його словом приховується натяк. «Так, і я вважаю, що бути роботодавцем – це велика відповідальність. Я все ретельно прораховую і не набираю нових працівників, доки не буду повністю впевнена, що поточний стан бізнесу це дозволяє. Кардейро цинічно підняв брову. «Дуже схвальний містекер. Але якщо ви все так ретельно прораховуєте, то чому ви тут? Чому ваш маленький бізнес не процвітає? Наші поточні витрати виявилися більшими, ніж ми очікували, зізналася вона. Зокрема, переобладнання десяти кав'ярень обійшлося нам дорожче, ніж ми розраховували. Але ми це врахували, і зараз у нас багато планів на майбутнє. Ви дуже рішучі. М'яко промовив Кордейро. «Але наскільки ви відчай душні?» Грей спильно подивилася на нього, у неї пересохло в роті. «Що він має на увазі?» «Я стурбована містера Кордейро, якщо ви мали на увазі саме це». Зробивши глибокий вдих, вона змусила себе усміхнутися. «У мене є ще цілих п'ять хвилин, щоб вас переконати». З цими словами Грейс відкрила портфель і дістала з нього папери. Рафаель Кордейро безсердечна людина, тому вона апелюватиме до іншої сторони його натури. Він людина цифр, і вона надасть йому їх. Ви вирішили забрати свої гроші, тому що досі не отримали прибутку, але є прислів'я думай, щоб накопичити. Наші справи йдуть добре. Справді. Грейс змусила себе не реагувати на його нудьгуючий тон і небезпечний блиск в очах. «Зараз ми досягли стабільності і незабаром почнемо заробляти». «Це правда?» Під його поглядом її ніяковість досягла межі. «Щойно ми почнемо отримувати прибуток, ви теж почнете його отримувати». Побачиш, як його губи стиснулися в тверду лінію, вона замовкла. Що потрібно зробити, щоб змусити цього чоловіка усміхнутися? Нам знадобилося більше часу, ніж я думала, і цифри виявилися дещо нижчими. Але наші кав'ярні користуються великою популярністю, і я не розумію, чому ми досі не отримуємо прибутку. Не розумієте? Трохи занепокоєна його м'яким тоном, Грейс вирішила бути відвертою. Можливо, на початку я зробила кілька помилок. Наші витрати виявилися занадто високими. Я заплатила за деякі речі більше, ніж вони справді коштують. Але зараз, коли ми розширюємося, буде легше укладати вигідніші угоди. Дайте мені трохи часу. Ви не пошкодуєте. Я вже шкодую. Мені не подобається, як ви ведете справи, містекер. Приголомшена вона подивилася на нього. Через те, що мій бізнес розвивається повільно? Я це визнаю, але дайте мені ще трохи часу. У мене багато ідей, які я хочу з вами обговорити. Я знаю, як зробити мій бізнес прибутковим. Але за чий рахунок, міс текар?» Його оманливо-спокійний тон змусив її насупитися. Рафель Кордеєру був мільярдером, і відсутність прибутку поки що навряд чи була для нього проблемою. «Ви позичили нам велику суму, але я обіцяю повернути її з відсотками. Потрібно лише трохи зачекати. Я рада, що маю можливість показати вам наші плани. І сподіваюся, що побачивши реальний стан справ, ви передумаєте». «Чому я маю це робити?» «Тому що ви переконаєтеся, що це вигідно для вас». Вона поклала папери на стіл. «Якщо ви заберете свої гроші зараз, ми збанкрутуємо, а якщо ми збанкрутуємо...» «Вашому завидному способу життя настане кінець!» Грейс насупилася, згадавши ті 14 годин на день, які вона працює. «Він це має на увазі?» «Мені почастило мати улюблену справу!» Сказала вона з усмішкою, але його холодний погляд змусив її знову посерйознішити. Кордеро простягнув руку. «Покажіть мені ваші звіти!» У серці дівчини з'явилася слабка надія. Навіщо йому дивитися звідти, якщо він не збирається забрати гроші? Грейс швидко відкрила папку, роздратована тим, що в неї тремтять руки. Вона ніби знову повернулася до шкільних років, коли всі чекали її провалу. Ти, дурепа, Грейс так і Глибоко вдихнувши, вона нагадала собі, що це вже не школа. І ті жахливі руки залишилися позаду, і вона не збирається програвати. Діставши акуратну стопку паперів, підготовлених її батьком, Грейс передала їх Рафелі Кордейро. Він почав переглядати аркоші довгими засмаглими пальцями. «У вас ще п'ять хвилин, містекер. Продовжуйте». «Невже йому не потрібен час, щоб зосередитися?» Заздрячи його легкості у сприйнятті цифр, Грейс відвернулася і почала розповідати про плани на майбутнє про приміщення для нових кав'ярень, які вона знайшла, і про розвиток кожних з них. Рафель узяв ручку, зробив кілька нотаток, перегорнув сторінку і нарешті підняв очі. «Я захоплююся вами, містекер». Розчарування змінилося надією. «Справді?» «Так, мене завжди захоплюють сміливі люди». Він перебрав папери, і вона помітила, які в нього сильні руки. «З огляду на обставини, я очікую, що ви будете ховатися десь в іншому кінці світу». Грейс сунула ноги, намагаючись утихумирити тремтіння в колінах. «Ховатися? Коли мені заперечують, я буваю безжальним». Грейс здалося, що вона щось упустила. «Тоді я не буду вам заперечувати». Тихо відповіла вона, але під його крижаним поглядом її усмішка зникла. «Звіти мали довести вам, що в нас великий потенціал». «Ці звіти показали мені, що ви багато працюєте». «Так». «Але не отримуєте прибутку». Грейс скривилася. «Поки що ні». «Це дивно, вам не здається?» «Чому ви багато працюєте, але майже даремно?» Грейс подивилася на нього. «Думає, така природа бізнесу. Іноді потрібно більше часу, ніж очікуєш. Якщо ви подивитеся на звіти, то побачите, що ми скоро почнемо отримувати пробуток. Я уважно ознайомився з вашими звітами, містекара». Він поклав папери на стіл. «У мене є до вас лише одне питання». Лише одне, відчувши полегшення, Грейс випрямилася. «Запитуйте!» – привітно усміхнулася вона. «Скажіть, стекер, як ви спите вночі?» Розділ другий Сонячні промені, що проникали крізь вікна, освітили раптово зблідле обличчя Грейс-текер. «Ти програла, красуне?» Подумав Рафаель Кордейро, «Якою ж наївною ти була, якщо гадала, що я не дізнаюся, що відбувається у твоїй компанії». «Ні, тебе не можна назвати дурною. Просто я помітив те, чого більшість не помітила б». На перший погляд звіти Грейс свідчили лише про повільний розвиток бізнесу. А її явне прагнення бути з ним привітною – це продумана тактика, яка спрацювала б із кимось менш цинічним, ніж він. Грейс Текер – енергійна, відкрита і сповнена ентузіазму. Інша людина, можливо, повірила б її невинність. На щастя для нього і, на жаль, для неї, він бачить наскрість жадібних, безпринципних жінок. Якби це було не так, він ніколи б не запідозрив, що в кафе Бразил відбувається щось дивне, і що Грейс Текер не є тим великодушним і уважним роботодавцем, за якого себе видає. Те, що вона з'явилася сюди і почала благати його не розгоряти її сумнівний бізнес, також свідчило про жадівність і безсоромність Грейс Текер. За інших обставин він доручив би комусь зі своїх людей вирішити цю проблему. Але у справі Міст Текер вирішив розібратися особисто. Дивлячись на її блискуче велосі і бездоганний манікюр, Рафель відчував, як у ньому закипає гнів. Ця жінка здавалася розпещеною і самовпевненою. Було очевидно, що їй не доводилося стикатися з труднощами. Чи знає вона, що означає страждати від голоду і холоду? Чи знає, як це спати без даху над головою? Звісно, ні. Звідки їй розбалваній татусевій донишці це знати? Коли вона зв'язалася з ним і попросила про зустріч, його першим поривом було відмовити. Навіщо витрачати на неї час? Але потім він вирішив застосувати інший підхід. Відплата. Грейс Текер зловживає довірою багатьох людей і повинна відповісти за наслідки своєї безпринципної поведінки. Її потрібно змусити страждати. Рафель ще не вирішив, яким саме способом – але вже думав над цим. Дивлячись на неї зараз у непристойно дорогому костюмі і водночас очікуючи від нього фінансової допомоги, він зрозумів, що прийняв правильне рішення. Розглядаючи її струнки ноги з тонкими щиколотками, він думав, як далеко вона готова зайти, щоб його переконати. На жаль, для неї він ніколи не змішував роботу та інтимне життя. У той момент, коли їхні погляди зустрілися, між ними проскочив електричний розряд. Вона нахилилася, щоб витягнути застряглий каблук, і він мимохіть побачив у визі її піджака білий мережений півтальтер і повні груди. Блискучий каскад світлого волосся впав їй на обличчя, чуттєві губи трохи розкрилися, поки вона балансувала на одній носі. На мить гнів, що вирував у ньому. Поступився місцем бажання настільки сильному, що воно навіть завдавало болю. У цей момент вона його помітила і вчепилася у свій портфель, наче потопаючи у рятувальне коло. Цього жесту було достатньо, щоб студити його бажання і нагадати причину, яка привела її сюди. Гроші Грейстек нічим не відрізняється від інших жадібних жінок. У його свідомості промайнули похмурі спогади, але Рафаель безжально їх відкинув. Не дивно, що її батько не приїхав сам, а вирішив поставити на це невинне ангельське створіння. Якби Грейс Текер стояла перед судею, з неї зніли б усі обвинувачення. Вона замерла, очевидно, обдумуючи його запитання. Рафаль був готовий заприсягтися, що вона отримала традиційну англійську освіту. Можливо, жила в закритому пансіоні для дівчат, де її навчили головному правилу виживання – як витягнути з чоловіка гроші. Один зі способів вийти заміж за багатого, а потім розлучитися, отримавши леву частку його статків. Його дивувало, чому Грейс Теккер не скористалася цим методом. Мабуть, вважали його занадто клопітким Рафель стримав природне бажання кинути її в обличчя інформацію, якою володів І якнайшвидше завершити цю зустріч Такий кінець був би для неї занадто легким, чи не так? Вона заперечуватиме факти, поки не зрозуміє, що йому все відомо А потім, можливо, почне заливатися сльозами або спробує його спокусити у будь-якому разі Грейстекер повернеться до Лондона ні з чим Але вона має страждати Рафаль хотів, щоб вона сама відчула ту невпевненість і тривогу, які відчували люди, яким через неї загрожувало розорення. Грейс Текер була стривожена, він бачив це по її очах Попри свій безпринципний вчинок, вона переживала «Чому, на вашу думку, я не можу спати ночами?» Її блакитні очі розширилися. «Через те, що хвилююся, як розрахуватися з боргами, якщо ви заберете свої гроші?» «А ви хвилюєтеся?» «Звісно!» Грейс сором'язливо усміхнулася, але під його похмурим поглядом її усмішка миттєво згасла. «Від мене залежить дуже багато людей...» Але про це не можна постійно думати, інакше зійдеш з розуму. Правда? Відкинувшись у кріслі, Рафель спостерігав за нею, чекаючи обмовки, помилки, ознаки каяття. Будь-якого доказу того, що їй не чуже людське. Але нічого не було. Лише обережність. Вона поводилася так, ніби це він чинить нерозумно. Отже, ви думаєте про інших. Грейс трохи насупилася. Важко про них не думати, коли ти відповідаєш за їхнє благополуччя. Але не варто приймати важливі рішення під впливом емоцій, інакше постраждають усі. Раптом перед ним знову постав восьмирічний хлопчик. Сам один у всьому світі. Голодний, наляканий, загублений у темряві. Оточений зловісними звуками. Рафеля кинула в холодний під. Підвівшись, він підійшов до вікна, намагаючись позбутися тиску минулого. Кілька секунд стояв мовчки, відновлюючи дихання, потім обернувся до Крейс. Його обличчя було непроникним. «Отже, ви можете назвати себе безжальною». «Чесно? Кутики їм, які губ піднялися?» «Ні. Щоб досягти успіху в бізнесі, не обов'язково бути безжальним». «А брехливою і корисливою?» – байдуже запитав Рафаель. «Це потрібно для успіху?» Грейс подивилася на нього. «Я не розумію, до чого ви ведете». «Не розумієте?» Звісно, зараз вона прикидатиметься ображеною невинністю. І раптом Рафаель зрозумів, що робити медалі. Він покаже їй наслідки її вчинку. Його погляд ковзнув по її елегантному костюму і сексуальних туфлях. Так, вона страждатиме. Ви взяли з собою якісь речі, містекер? Навіщо? Я хочу, щоб ви залишилися тут на кілька днів, як моя гостя. Рафель відкинув думки про її оголене тіло і натомість уявив її, що йде джунглями на підборах. Я хочу дещо вам показати, поки ви тут. Наприклад, змії павуків. У її погляді читалася втома. Щойно ви казали, що в мене лише десять хвилин. Чому раптом пропонуєте залишитися? Тому що хочу змусити тебе пошкодувати. Мене завжди захоплюють рішучі люди, містекер, протягнув він. «Ви заслужили додатковий час!» Вона з надією подивилася на нього. «І ви готові приділити його мені?» «За умови, що ви дозволите мені показати вам магію джунглів!» Вона тепло усміхнулася йому, явно не запідозривши підступу. Щиро дякую, ви не пошкодуєте про це!» Ми зможемо побалакати під час прогулянки. Побалакати. У його словнику не було цього слова. Рафель недовірливо подивився на неї. Грейс-текар без сумніву навіть не підозрювала, що на неї чекає. Коли він закінчить, їй захочеться кричати, а не балакати. Мені не терпиться показати вам найкрасивіші куточки моєї країни. проморкотів він. Я із задоволенням покажу вам місця, які вас безперечно зацікавлять. Одним із них, можливо, буде моя спальня, – подумав Рофель, спостерігаючи, як на гіщоках спалахий рум'янець. Так, він воліє не змішувати бізнес і особисте життя. Але візит Грейстекер складно віднести до першої категорії. Він особисто подбає про те, щоб із її бізнесом було покінчено – і це дає йому повне право трохи розважитися. До моїх планів не входить в огляд пам'яток. Я маю на увазі відвідування фазенди, яка постачає вам каву. Я подумав, ви захочете більше дізнатися про продукт, який продаєте? У відповідь вона всміхнулася, і на її щоках з'явилися ямочки, від чого внизу його живота з новою силою спалахнув вогонь бажання. Чудова ідея. Я із задоволенням відвідала б виробників кави. Мій батько наполягав на цьому, коли ми тільки відкрилися. Раптом Рафаелю захотіло розсміятися. Ця жінка явно не з боязких. Безперечно вона здогадується, що йому все відомо, однак у її очах немає тіні страху. Вона одразу погодилася, ніби блукати джунглями в костюмі від Армані на високих підборах для неї звична справа. Грейс Текер явно не має жодного уявлення про тропічну спеку і вологість. Не мене п'яти хвилин, як вона почне шарахатися від змії і хапатися за нього. Без підборів, костюма і блиску для губ, вона буде беззахисна. І тоді він завдасть вирішального удару. Тоді зробимо це завтра, він підвівся. А поки що хтось із прислуг проведе вас до кімнати, де ви зможете перевдягтися у щось більш доречне. Прислуги? Звісно, прислуги. Він насмішкувато підняв брову. Навже ви думали, що я живу тут сам? Бігаю ліс у монобедреній пов'язці і їм ананаси? У Сельві ананаси не ростуть. Схоже, вона знає більше, ніж його остання подруга, яка, очевидно, на географії фарбувала нігті. У мене є прислуга в кожному з моїх будинків. Вона полегшує мені життя. Ваша сумка вже на горі. Побачимося за вечерею. Марія приготує щось із місцевих делікатесів. Грейс усміхнулася. Чудово, дякую. Ви дуже добрі. За довгі роки він чув про себе різне, але ще ніхто не називав його добрим. Рафель намагався вловити в її словах іронію, але не побачив нічого, окрім щирої усмішки. Усмішки, яка його схвилювала якщо Грейс і була занепокоєна, то не показувала цього, раптом йому ще більше захотілося вивести її з рівноваги. Коли все закінчиться їй буде не до усмішок. Вона спітніє на треноги, ноги, її ніжна шкіра вкриється пухирями від укусів комах. Вона двічі подумає, перш ніж знову когось собі брати. Можливо, він зглядається над нею і запропонує їй невелику фізичну втіху. Задоволений тим, що ситуація повністю під його контролем, Рафаель переключив свою увагу на відкладені телефонні дзвінки. Усе ще тремтячи після зустрічі з Рафаелем Кордейро, Грейс пішла за економкою в гору дерев'яними сходами до гостьової кімнати. Вона не знала, чи відчувати полегшення, чи хвилюватися через те, що термін її перебування тут продовшено. Дівчина очікувала, що Рафаель Кордейро буде суворим і бажальним. Зрештою, така його репутація. Але вона не думала, що він виявиться таким холодним. «І лячним?» «Можливо, це вона в усьому винна», – похмуро подумала Грейс. Фінансове становище її компанії справді залишає бажати кращого. А Рафель Кордейро не з тих, хто робить знижку на наївність і недосвідченість. Грейс підняла голову. Праворуч були вікна із видом на ліс, ліворуч різьблені дерев'яні перила, що здавалося сягали небес. Принаймні, в неї буде час усе як слід обміркувати і переконати Кордейро в тому, що брак досвіду можна компенсувати рішучістю та наполегливою працею. Вона має радіти, а не хвилюватися. Розмірковуючи, чому він усе ж передумав, Грейс не помітила, як опинилася на самому верху сходів, одразу за якими відкривалася велика кімната. Вийшовши на різблений балкон, Грейс виявила, що перебуває на одному рівні з верхівками дерев. Зачарована вона з усмішкою подивилася на економку. Тут дуже красиво. Попри те, що будинок гармонійно вписувався навколишнє середовище, він був сповнений розкоші. У гостєвій кімнаті стояло величезне ліжко з різбленим узголів'ям зеленим шовковим покривалом і безліч яких подушок. Дерев'яну підлогу вкривав килом ручної роботи. Легкий бриз грався з фіранками. Жінка сказала щось мовою, схожою на португальську, і Грейс винувато всміхнулася, відчуваючи ніяковість. «Вибачте, але я не розмовляю португальською». «Я сказала, що ваш одяг уже розпаковано», «Якщо вам щось надобиться, просто скажіть!» Промовила Марія англійською з акцентом, і Грейс кивнула. «Дякую, мені потрібно перевдягнутися». Їй не терпілося звільнитися від щільного костюма і туфель. Вона взяла з собою небагато речей, адже планувала провести в Ріо-де-Жанейро лише дві ночі. Грейс відчула приплив оптимізму. «Хіба не на це вона сподівалася?» Хіба не хотіла отримати ще трохи часу, щоб переконати його? Вечерю подадуть на терасу за дві години. Якщо хочете скупатися, тут є ставок. Ідіть п'ять хвилин правою від вас стежкою до розвилки. Потім поверніть праворуч. Марія всміхнулася. Якщо вам знадобиться щось іще, покличте мене. Знадобиться? Хіба що сміливість для наступного раунду переговорів із Рафаелем Кордейро, подумала Грейс. Дякую. Роздягнувшись, вона помила голову і прийняла душ. На щастя, у неї не виникло проблем із вибором вбрання для вечері. У її розпорядженні було лише три варіанти. Діловий костюм, слексгі, проста ляна сукня. Три вбрання і три пари взуття. Згадавши їдкі коментарі Кордейро щодо підборів, вона одразу вирішила від них відмовитися. Туристичні черевики теж не підходили. Залишилися лише балетки на пласкій підошві. Нагадавши собі, що не збиралася справляти враження на баре